Chikisioa gelditu Chikisioa gelditu Bona, bueno, ongi etorria, bost egunez, e, hemen pedaleira ginez lurren alde, sabitzaten, HTN e, aurkako martxadea sabitzai honetan, etorri zaten guztioi. <gülüyor> Hemene... <gülüyor> E, lekutik lekura heltzeko eta gauza guztiekin betetzeko seharaso utzen direnda atzerapenak eta direla eta ez direla ba dugu eh kontzentra on, e, ondoren pentsatua zegoen testua irakurri eta bueno e, alde bat dikan bere aldeon atzea deskegugu ba ikusi se berandu heltzea hobe dela edo zen kurbatan aterata heltzea baino, ez? Eta, bueno, ja, e, horrekin zartukonez. Lurraren alde mugitu eta eragin. Txirrindula bat iritsi da iruna. Eta horren arira, bidazo txingudiko eragilei, zein norbanakoei, ekimenarekin bat egiteko, gombidapena lusatu nahi dizuegu. Mugitu mugimenduak, lurraren alde mugitu eta eragin lelopean, antolatu du, bostegunez, altxasutik donostira, Bueno, sortzi egun izango de azkenian, baina bostok gaur biludia. Altxasutik donostira jo, e, joaten den atxetenen aurkako txerindula martxa. Hainbat eragilek, abielorondiko trenarekiko beraien gaitzezpena erakutsi zuten ekainean irunen eman zuten prentxaurrekoan. Bertan, bidazo aldeko, oazo aldeko eta Donostialdeko aldeko aurkako kideek Espainiako sustapen ministerioa, zonalde honetarako, iragarri duen atxeteren trazaketa berria gogor salatu zuen. Aurrekoaren eraginaren bikoitza izango lukeela esan zuten bai betelanetan, tuneletan, zein zubietan. Horrez gain, oarrazu aldean eta bidazo aldean hainbat hau zotan eragintzuntzigarria izango lukeela trenlaisterrak esan zuten aipatu eragileek. Bidazoat txingudiko kasuan Olaberria ibarla aldean gainaldean eta auzo erditik zubi erraldoi bat egingo lukete. Handik zamartzian mendirainoko bidea egingo luke zubi horrek. eta mendi hori tunnelnelbide zeharkatuko luke Iparra Euskal Herrira joango litzatekeen bidea. Beoben aterako litzateketrena zamartzial aspitik zeharkatu ondoren. Landetako oiakineta ere larriki kaltetua sorteratuuko litzateke. HT gelditzeko gara izgaude. Horten, bosteunda irure eta sortzi milioi euro bideratu dira HT-ren erraikuntzara Euskal Autonomia Erkidegoan. Baina gaztu osoaren eguneko iruro itamarra egitea falta da orain HT eta azpigetura lan erraldoiak egungo krisiaren eragile bat dira. baliobide bide publiko kopulu itzelak inolako errentagarritasun ekonomiko eta sozialik ez duten makroproiktuetan alperrik altzen. Baitira. Gainera, Euskali Europarekiko hundiko, loturarik gabe gedituko da eta aldi berean Nafarroako lotura naiz nazgaz, eta burgos arteko zatiak ere Adifek eperi gabe atzeratzea erabaki du. Hauderahi Euskal Herriko beste tokitan eraginggo luken edota jadanik eragiten ari den kaltea salatu nahi dugu txirrindula martxa honekin. Ezez ez! ez, ez. Ajeteri ke. Ja, e orain berda e, lasi. Ajeteri ke. Ja, orain gazteleraz. gaude arratsaldean bihoi, arratsaldean. Bueno, nekatuak bueno, izan nuen, e, iritsi saretela, e, e, egia da ba gaurko etapa eta ibilbidea luzea dela ja egun de gente amatza zue. E, Abedero handiko trenaren kontrak, ozea, bizikleta martsa honetan, eta gaurko, bueno, e, etapa ipatu aurretik, hau e, da, oharzo bidasoako eskualdean sartu aurretik. Bestakitzen, zer noako bilana egiten duzute, e, orain arteko bueno, bai bilbedari buruz ba orain dikan ez dugu balorazio ofizialik egin biztan da baño bueno esikuzte aurrerapen bat errerapen moduko eh, balantze eh, personala egiten eh, aldugu bueno biztan da oso giropolitia sortu dela bai guri artekua, jendea oso oposit dagoela eta gileen bat ikustenarengarena da ba hori jende askorengan iristenari galera ez ba bai herri askotatikan pasatzena egia eh osenki dugu e, gero baitaren ere esku horri banatzen dugu eta nikuzte ba oso harrera ona izaten ere garela pasatzen ari garen herri guztietan ehz eta Nikuste uste, ba, hori, ba, lortzen ari galera ba, genuen haserako eh, helburu hori, ez? Bai, aurreko batean, beha, aipatu izan genuen, nahiz eta bidero handiko treneran proiektua salatu, txirrinda, bizikleta, martza, honen bitartez, e, bueno, pasada zuten herrietan bertan, e, bueno, aurrikusia diren proiektu txiketzaileak baita salatu izan dituzu, ez? Horein arte, baitare harreman asko egiteko aukere izan duzute, horren arteko ibilbide honetan. Ba, hori da, hain zuzen ere, atzete da e, proiektot txikitzea bat gehiago ez? eta esan dezakegu, garapen salekeriaren ikurra. Baina, e, badira hainbat, beste hainbat proiektu orduan, beraz, horren harira egon gara, tentxio altuko dorren aurka borrokatzen ari den herriko e, jendearekin, baita errauzka joaren aurka borrokatzen ari direnekin, frakina salatzen dutenekin eta bar e, eta orduan ba izan horretan badira pieza asko ba, garapen gara salekeriaren puzle mm. e, zital horretan eh, bueno. abuztuaren iru arte ez abalduko da abuztuaren iru arte bat, eh, bat, bata, lehen bai, arte bai, bai. ez abalduko so. da <coughs> beraz bizikleta martxa E, poliki, poliki, bueno, ikusten dugu, herri bakoitzean baitare, gitaropropio antolatzen duzuela. Formatu berdinarekin jarraitzea espero duzue, edo zerbait aurrreatu desakegu datozen egunetan baitare egingo zutena. Bai, bueno, ba, biara dibidez, e, ba, irundik e, abiatuko garela, eta oi hartzun, horereta, eta donostira heltzeko asmoarekin, eta, ja, azkeneko eguna, ostegunin, e, donostin. Donostin izanen da, ba, e, martxa burrun batxu bat, eta hien deguzea konbidatzen dugu. E, bizikleteekin joanen gara, baino oinez. E, e, ba, ibiliko gara Donostiko kalen barna eta Eta gero, amaiera ekitaldia izango da, ba, bulebarreko kioskoan, ambabiter ditan. Hori, bueno, azken egunari dagokionez, Eta bukatzeko, e, bea, aipatu behar, nezu ezu bideazutar Eskualdeontako ba, bizilaguna zara. Ba, Piskabanoa ikusi duzu, gaur, e, ba, irunera iristea, landetsara iristea, eskualde iriztea, iristea zernoako giroa ikusi duzu. Ba, izugarri ona, orainari dira herri jokuak borutzen. Esan behar dugu, gu abiadur handi, handiaren orka gauden ez beti berandu iristen garela leku guztietara. Zentsu horretan, eskatu nahi diogu gure zain egon den jendeari. Ba, izugai e, atzerapen itzelarekin iritsi bai gara. Dena Den eskerra anitz ere afaria prestatzen nari direnekin buru belarri eta herria dekoratu dutenekin, dutenei atzeteren aurka beraz, ba oso posik gaude arrerarekin, oso posik. Eta badakigu, badakigu sakonean irun atzeteren aurka dagoela. <risa> Erakeu eh, hemen hiri eh, honetan da ditugun agintariak eh, nahiko eh, abidorandiko eh, trensalea direla. Iram modernito batzuk, modernito batzuk, baina mamos da, da, eh komplejoak dira, komplejoak. Hori sea. da beraien arazoa. Bueno, Akomplejatu da dela besterikaz. Julio, azke, azken bat edo zerbegeitzeko da? Ba, bueno, ba, bi egun besterik ez direla gelditzen, baina, bueno, e, animatu nahi dugu entzule guziei, ba hori ez, ba parte hartzeko, e, bi egun hauetan gurekin bateiteko eta eta gure aldarria, ba, ozenki, oiukatzen segituko dugula, eh, hain zuzen ere pentsatzen dugulako oraindik kan garaiz gaudela eh monstukeriau gelditzeko eta guk proposatzen dugun desobedientzia tresna pentsatzen dugula alde batetikan behar-beharrezkoa dela eta beste altetikan gustizilegizkoa dela, ez? Holako azpiritura Erraldoi honen aurka, ez? Eta beste edo zein azpirituraen kontra eta beste edo injustizia edo beste edo zein demasakeriaren kontra. Ere. Oso, oh, hongi, izo ekin kaldeitzen, gara esker mi mi esker. Alea, suri, apanzetan.